Ba, jala xe da, ez gu lehiatzera etorri gara, baina, bueno kalen kontuakin, ez da hitzaki bakarra, baina, bueno nekustot ez dugula sortan dirik izan, azte honetan. Ba, ebandi, den hasi berria da, ez, bueno, ja titulo garrantzitsua gokatu dira, gu lortu dugu joietako bat, eta, bueno, emendik aurrera ja beste historia bat liga ligaluse bat, hor ja erregul hartasuna da importantena, eta hortan saiatu zailatu gera gure mal eta aste buru bakoitzen.